На могилі, на місці колишнього колодязя, встановив той хрест. Над тим окаянним чоловіком, котрого Оленка любила, мучителем неїним. Перехрестився, молитву прошептав, і коліна тепер вже, мовби би, самі підкосились. Так і стояв. З колодязя стогінь доносився. «Ставалося? Певне, ой, ставалося!» Враз відчув, хтось стоїть за спиною. Стоїть і дихає ледь чутно. Знав, що покладе йому руку на плече, а може й на голову, шию стисне. Та ніхто не поклав. Ніхто дихати важко не перешкоджав. Тільки ліс тихо шумів, тихо-тихо. Десь за лісом сонце сідало. Якову пора було вертатись. Тяжко було вставати з колін. Ліс його плечима стих, Наче ждав, що він скаже. А що він міг сказати? Подивився на хреста, якого поставив. Тяжкий гріх. А рятував, як міг. Чоловіче, чого ти хотів? Спитав себе, чи когось невидимого. Страх чепів за його плечима. Навіть не страх, а щось більше. Перш ніж піти з новика, Прошептав молитву. От чого відмолювався? чого просив. Вночі яків знову прокинувся, не міг заснути. Подумав, що тре таки попробувати встати. Впаде той впаде, а може й ні. До вікна підійде, сніг побачить. Потихеньку звісив з ліжка одну ногу, другу. А ось такечке ми на теї ноги зіпнемось, сказав собі. Ось такечке. Темно. Ні, запалювати лямпу не буде. Ліпше підсвітить тою мобілкою-кобилкою. Віка показала, як то робити. От і все. Ну, ставай на ноги, старий шкарбуни. За ліжко міцніше тримайся. А коли узголів'я, і костур стоїть. Жде на йому, певне, без нових рук. Став на ноги, тримаючись за ліжко. Взявся ноги переставляти. Крок, другий. Ноги ледь ледь, але таки слухалися. Слухалися ноги хоч і були як ватяні. Пересунути одну потім другу. Знову одну і другу. Ага, і костур під рукою. Тримайся. Ну от, і стіну намацую лівою долонею а в правій руці – костуряка і мобілка при ньому. Може, так і до вікна добереться? Сніг за вікном побачить, – казала Олька, як увечері навідувалась. Що зновика випав? Мокрий, але лежить. Може, тепер камночі і підморозило? Коли взявся шкандибати, опираючись на стіну, раптом подумав ні з того ні з цього, що, певно, у ній десь там затаївся у своїй зимовій сплячці лежанці цвіркун. Цвіркунисько, якого він наслухався довгими безсонними ночами, доки зима не прийшла. Невідомо, який цвіркун із роду цвіркунів, що жили споконвіку в хаті, хазяїв якої теж прозвали цвіркунами. І тут подумав Яків, що найбільше йому навіть не до століття свого дожити хочеться. Не родину всю разом І Оленку, котру порятував, Побачити. А дожити До весни. До теї пори, Коли прокинеться, Знову озветься цвіркун, Який живе у його самотній хаті. Дивився, Як падає сніг за вікном, Довго дивився. До ліжка вертатися Не хотілося. Подумав навіть, Може на двір Попробувати вийти І раптом з того снігу Із темряви чи з Хтось ішов у дворі Трохим Яків аж було сахнувся від вікна А тоді усміхнувся тихенько От, стрітимось нарешті Цветой з лісу А чоловік до хати підходить клямку береться Не зачинені Подумки каже Яків Бо ж нема чого в него красти. Прийшли тим часом. Прийшли, відчиняє двері, з сіней до хати. Ставить на долівку чи Майдана, чи що там. Хто там? Питає Яків слабким голосом. О, да тут не сп'ят. Чути, як шародить рукою по стіні. Виключатель коло дверей, каже Яків. Спалахує світло. І він мало не скрикує. Перед ним Артем, син його. У кожушку до бльонці, шапці заячій, чоботях юхтових. Ну, здрастуй, батя, каже син. Що ні з-під то? Ступає до батька, обіймає, куревом пахне. Треця щука не поголена об батькову. Сторов сину. Якову снегі тісно в грудях. «Что ж ты так посреди ночи?» «Да вот решил, понимаешь, не дожидаясь любилея, приехать», «відповідає Артем, коли відпускає батька зубіями». «В ярай центр, понимаешь, поздно попал». «Да что-то у меня утра ждать не захотелось, ну и давай, пешадрала». «Той добре зробив. як опустився на лавку». Син не зісну, а наяву стояв перед ним. Постарілий, та ще зовсім не старий. Навесні, штико, дай Боже пам'ять, 62 йому буде. Артем зняв шапку і розстебнув кожушка. «Тебе плохо, тату?» «Мені добре», – сказав правду Яків. Артем присів поруч. Помовчали. Якову справді стало затишно і тепліше. Мов би, сніг за вікном розтопився, і вітер перестав шмагати хату. — Їсти хочеш? — спитав Яків.